Запис 5 Здравей! Здрасти! Как се казваш? Аз съм Димо, приятно ми е. А ти? Приятно ми е, аз съм Ана.